Puncte de reflect, reflect. Bine v-am dragi prieteni, continuăm ediția matinală de luni, 21 iulie. Invitatul ediției de astăzi este jurnalistul Arcadie Gherasim. Bună dimineața, bine ați venit, domnule Gherasim. Bună dimineața. Ne reîntâlnim la acest început de săptămână pentru a fi din nou bine informați. Vom analiza autorități, noutățile de ultimă oră. Probabil că vom porni de la câteva dintre cele mai importante evenimente programate pentru azi. Ne referim întâi de toate la investigarea e, prăbușirii avionului malaizian într-o zonă controlată de separatiștii proruși din estul Ucrainei. O echipă de experți olandezi ar urma să ajungă astăzi la locul prăbușirii. Vom reaminti că OSCE, Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa, a încercat în două rânduri să investigeze locul Prăbușirii vineri și sâmbătă Dar au avut uh, acces limitat la acel loc uh, Limitat pentru că uh, nu li s-a permis Din partea insurgenților proruși din Estul Ucrainei Să investigeze uh, locul faptei se pare că avem și declarația, apropo, a secretarului american de stat John Kerry, cel care a vorbit mai categoric ca niciodată că acel avion de pasageri cu aproape 300 de morți în cele din urmă ar fi fost prăbușit de către rachete provenite din Federația Rusă și spune domnul Kerry că există chiar și dovezi ale unor imagini uh, din satelit de care dispun uh, cei din Statele Unite ale Americii. Se pare că se îngroașă criza în uh, pornind de la acest caz când uh, au fost uciși deja uh, oameni civili în, uh, și nu pur, pur și simplu un avion militar, după cum parveniți uh, informații de acest gen, inclusiv săptămâna trecută. Eu cred că Rusia are mari probleme cu comunitatea internațională, pentru că este aproape ca și dovedit că racheta este de proveniență rusă și că a fost lansată dintr-o zonă uh, aflată sub controlul separatișilor proruși, dar chiar și au soldaților proruși delegați în, în, această, în această zonă. Există toate documentele deja. Eu nu cred că secretarul de stat american face declarații fără să aibă argumente sau mai ales e, președinte, e, primul ministru al Marii Britanii sau Angela Merkel sau e, domnul Holland, cei trei conducători de stat e, care au decis să, să pună în e, aplicare. aplicare niște sancțiuni noi față de Rusia. E, Rusia încearcă să blocheze adoptarea unei rezoluții a Organizației Națiunilor Unite, vizând modalitatea de examinare a acestui accident și a cauzelor acestui accident. Eu cred că. Dacă insurgenții au fost surprinși, sau teroriștii din estul Ucrainei finanțați de Rusia au fost surprinși scoțând inele și lăntușoare de pe cadavrele celor morți, vă dați seama că toate probele au fost deja compromise. Cei 50 de morți care au fost evacuați probabil conțineau urme de rachetă sau de explozibil. Cutii negre uh, au dispărut, spațiul află în Ucraina, a fost emis în Rusia. Specialiștii în materie demonstrează că aceste cutii negre pot fi compromise. Uh, ce s-a putut fura de acolo s-a furat, ce s-a putut distruge s-a distrus. Uh, au îmblat foarte multă lume, au uh, deci uh, oameni înarmați uh, care au amenințat reprezentații uh, osce și aflându-se în stare de ibridate aceste persoane înarmate. Adică, după o săptămână de la, de la această tragedie, de practic nu s-a întreprins nimic pentru a, a porni investigarea cazului. Comunitatea internațională este înfuriată, Putin este cinic, deja Rusia va trebui să-și asume toată responsabilitatea pentru această crimă, mai ales că nu numai aceste rachete de dobărâre a țindelor la 10.000 km, de metri Metric. la zeci km în alțime, au fost puse la dispoziția unor teroriști beți și drogați, după cum atestă chiar locuitorii în aceste orașe, și și 150 de unități de tehnică militară, foarte multe tankuri blindate, despre care John Kerry a vorbit în declarația sa, care au traversat doar ultime săptămâni frontiera ruso-ucraineană. Și, e, bun... Mi se pare foarte și foarte cinică, dar și e, foarte și foarte, cum să zic, e, e, foarte și foarte e, lașă declarația lui Putin care spune că nu ar fi fost doborât acest avion dacă e, Conflictul din estul Ucrainei ar fi fost aplanat de administrația de la Kiev. Este o declarație lașă, după ce e în cu astfel de arme sofisticate și a trimis instructori care să dobari un avion. Apropo, în acea zi, Moscova a asistat patru zboruri ale sale spre acea zonă. Deci știa probabil că va fi doborât un avion. Despre faptul că va fi doborât un avion, acum o lună vorbea și Vladimir Jrinovski. Deci este un scenariu pe care Zirinovski deja pre, pasăre prin limba ei pierie, era de mult pus la punct uh, acolo, uh, doar că Rusia vrea să dea vină și Zirinovski făcea aluzii că acest avion ar putea să fie doborât de ucraineni ca să compromită Rusia. Deci am putea să înclinăm uh, să credem că uh, bine intenționat a fost doborât acest avion acest, cu anumite scopuri. Acest avion deci există uh, declarații lui Jrenovschi de acum o lună, există declarații lui Putin, care sunt lașe, după cum spuneam eu, deci se retrage și există faptele pe care le pun la dispoziție comunitatea internațională, Statele Unite cu uh, interceptări din, din satelit, care demonstrează că Rusia, uh, Putin, în cazul dat, este uh, coautor sau autor al acestui act terorist. Ce ar uh... Ce profit ar avea politic din asta? El încerca să comprometă guvernul ucrainei, dar până la urmă ă, această tragedie a devenit un bumerang care a lovit în, în Rusia și în imaginea Rusiei nu zadar, și Uniunea Europeană și Statele Unite au aplicat imediat ă, alte sancțiuni ă, și vor aplica și alte sancțiuni și mai drastice pentru că tankurile rusești se plimbă liber pe teritoriul Ucrainei Uh, arme sofisticate uh, sunt puse la dispoziția uh, rebelilor uh, militari ruși uh, deghizați în voluntari chiar aseară a fost uh, uh, reținut uh, și a alesat un grup care cerca să traverseze frontiera ruso ucraineană deci uh, Rusia a devenit o țară uh, care alimentează terorismul și despre acest lucru se și deja în cercurile înalte din, din Washington. Rusia devine o țară care furnizează, uh, și, uh, deci arme și alimentează terorismul internațional. Iar Ucraina va insista ca uh, aceste două organizații, așa numite de republici separatiste, Donetsk și Lugansk, să fie declarați ca organizații teroriste și deja există toate probele care să, să fie numite astfel. E, e bine, Putin și-a înțeles uh, uh, greșeala uh, și uh, a înțeles că a fost prins o camică și a început să-și retragă de tehnica militară de pe teritoriul Ucrainei, iar uh, ieri, uh, dimineață, poloane de tehnică militară blindată reintrau pe teritoriul Federației Rusiei din Ucraina. Încearcă cumva să aplaneze situația să, să apară în rol de pacificator. Probabil că treaba asta o, o va face ca să preîntâmple niște sancțiuni mai drastice care ar putea să fie e, decise mâine la Bruxelles. Cam atât despre această tragedie. Iată ce înseamnă să nu ai limită în aroganță cum nu are Putin și, și, și Moscova. Iată ce înseamnă să e, sfidezi dreptul popoarelor și uh, ale țărilor iată ce înseamnă să nu pot nici responsabilitate pentru viața oamenilor În și... condițiile în care spuneați că se retrag anumite uh, blindate în Federația Rusă, probabil e logic să își intensifice acțiunile militare și uh, guvernul de la Kiev, Nu? Bine, de de tot Chiev. ne întrebăm Guvern, cât vor mai dura aceste lupte. Um, guvernul de la Chiev deja uh, își îndeplinește misiunea. Forțele teroriste din uh, Est-Ucraina au fost uh, separate în trei segmente deja. Se lucrează de pe fiecare segment aparte. A fost izolat deja Donetskul de, de Lugansk. Uh, cred că uh, în curând această operațiune se va încheia. Asta dacă în Rusia. Nu va pregăti, așa, că, precum ateste presa internațională, noi uh, instalații Grad și noi uh, unități de tehnică sofisticată pentru a o pune la dispoziție teroriștilor din estul Ucrainei. Sancțiunile cât pot influența astăzi? Tot ne punem întrebarea, acum vine un nou val de sancțiuni, sunt astea în măsură să domolească... Sancțiunile sunt foarte dureroase pentru Rusia, această bravadă pe care o afișează Putin și a poliției SES și plus televiziunile care fac parte, televiziunile guvernamentale din Rusia, care fac parte din acest plan de abolic de un nou tip de război în care există și componența mediatică. Este această bravadă, nu poate să ascund uh, retragerea de capitaluri, uh, absența unor companii mari de a investi în, în Rusia, blocaje financiare pentru împrumuturi pentru mari de bănci companii uh, și uh, în această ordine de idei, uh, cred că Rusia care se află cum am pragul recesiunii, Uh, ar putea să fie uh, lovită crunt de aceste sancțiuni în toamnă. și uh, putem mai are această rezervă fondul de bunăstare națională de care, care se ipoizează văzând cu ochii proiectele sociale au fost blocate în fel de rezervă da, de stat da acumulată din, din petrol și din gaze și dacă Occidentul uh, va aplica sancțiunile pe, sec, pe, seg, pe segmentul energetic. Așa după cum au anunțat Statele Unite. Da, săptămâna a, deci vă dați seama că Rusia își pierde e, mare majoritatea importurilor și toate sursele principale de venituri pentru bugetul de stat. Și atunci populația rusă s-ar putea întreba de ce. Câtă atenție ne acordă nouă Moscova celor din Republica Moldova? Azi voi reaminti că intră în vigoare embargoul impus pe fructe și legume în Republica Moldova de către Rosal Hoznadzor. Dacă lui Putin și a lor săi uh, nu le pare rău de viețile omenești pe care le răpesc în fiecare zi până la dispoziția separatistilor arme sofisticate care au dobărât și un avion cu oameni nevinovați, vă dați seama că a anunța un embargo pentru Republica Moldova nu costă nimic. Cu vină sau fără vină, motiv sau fără motiv. Noi trebuie să ne așteptăm la acest lucru și cred că și din contul susținării din partea Uniunii Europene privind promovarea exporturilor și din alte fonduri, dar și datorită unor noi viziuni asupra direcționării export, redirecționării exporturilor malevinești. Comicultorii, legumicultorii, producătorii de conserve din Republica Moldova nu vor avea de suferit chiar atât de grav precum precum Ministerul de Economiei estimează la Lucia. 140 de milioane de dolari pierdere în urma unui asemenea embargo și guvernul de la Chișinău a și anunțat că va solicita Uniunea Europene să mărească acele cot, cote pentru exporturile fructelor moldovenești. Vitalie, Volumul exporturilor moldovenești nu este atât de mare. 140 de milioane pe lângă trilioane de dolari care le-au alte țări ca exporturi. Deci îți da seamă că este uh, uh, o valoare nu atât de uh, irecuperabilă. Uh, așa precum, uh, bun, mai există probleme cu livrarea de vinuri, dar să nu uităm că doar Rusia, din cele trei state care au creat această uniune economică euroasiatică, Rusia, Belarus și Kazakhstan, a impus aceste restricții. Kazakhstanul și Belarus au fost împotrivă. Dacă privim dinamica exporturilor, vedem că și Kazakhstanul și Belarusul devin țări parteneri destul de serioase Acum România se află la distanță de câteva milioane la importuri și exporturi uh, față de Federația Rusă și cred că România ar putea să devină cum a fost o perioadă uh, principalul stat uh, cu care Republica Moldova va avea uh, cele mai fructuase relații, relații comerciale. Ar putea fi un prilej pentru o ședință comună a guvernului celor două state uh, de a uh, elabora o strategie comună, privind de crearea unei pieții comună de desfacere. S-ar putea merge deci, și pe niște relații bilaterale care ar facilita și mai mult integrarea economică în, decât, prevede, decât prevede acordul de asociere, pentru că și statele își pot fixa bilateral anumite prevederi de colaborare în baza uh, stipulărilor sau acelor prevăzute și permise de documentele de Organizații Mondiale a Comerțului. Rusia încalcă uh, uh, orice uh, angajament asumat de ea uh, în calitate de membru al Organizației Mondiale a Comerțului. Cu greu a devenit. Îți amintești că atunci era foarte maleabilă, a deschis și pentru vinuri și pentru fructuri moldovenești și Ca să, arate să arate că merită să fie primită în această în organizație, la urmă, iată și reversul medalei putiniste. Eu cred că nu ar trebui să existe motive de panică. În primul rând, în Republica Moldova, capacitatea de comparare este una în creștere și a cetățenilor. Și cred că producătorii de legume și fructe, procesatorii, împreună cu guvernul, dar și cu administrațiile publice locale, ar trebui să elaboreze niște strategii de prioritizare a lansării pe piață a produselor autohtone. Poate că guvernul ar trebui să fie mai atent la importurile de producție pom pe care le efectuează în prezent unei agenții economice din Republica Moldova. Eu priveam componenta importurilor și m-a deranjat faptul că Republica Moldova importă cantități enorme de produse agroalimentare că nu le avem noi pe ale noastre, mai ales în acest an, dacă nu plouă o săptămână, să și vor fi recoltate spicoasele care dau 45-50 de cenți la hectar, o roadă foarte bună, porumbul, roșile, merele, deci piesice, și deci așa mai departe, cred că ar trebui să valorificăm din plin piața autohtonă. Oamenii cumpără. Piețele sunt pline și deci, oamenii cumpără permanent producția noastră pentru că este producție bună. Să vedem. Ce importăm? Și din Federația Rusă importăm foarte mult producție. Producție uh, alimentară. Ne-ar trebui o ciocolată rusească? Sau altele? Sau medicamentele din Federația Rusă? Dar nu cred că ar trebui să mergem la uh, restricții pentru importuri, că trebuie să demonstrăm că suntem un pic mai. Uh, mai uh, normal ca ei ar trebui treptat să vedem ce acțiuni pot fi întreprinse la nivel de guvern spun eu, de parlament de, de guvern și de administrație publică locală, pentru că există amputernicieri uh, um, ce din, din uh, um, Raioane să facem pentru a proteja producătorul intern a proteja producătorul intern asta înseamnă facilități fiscale uh, deci, o vacanță fiscală uh, asta înseamnă deci crearea suprafețelor de desfacere a mărfurilor, unde sunt târgurile de mărfuri. Și nu cândva, când era domnul Rechianul Primar, existau aceste târguri de produse agroalimentare care erau foarte, foarte eficiente. Oamenii cumpărau cu saci, pentru că veneau mașinile în casa lor. Deci se cumpărau angro. Adică ar trebui de folosit potențialul pieții moldovenești interne. Pentru că există acest potențial și vreo 30-40 de milioane de dolari ar putea să fie compensați din eventuale pierderi de la restricțiile pentru exporturi aici, în interior. Un miliard jumătate de lei de dolari intră uh, anual în, în Republica Moldova. Deja avem acușo, uh, un miliard de... Să, să admitem că 600 de milioane de dolari au intrat aici. Toate merg în, to toți acești bani merg pentru consum indiferent de formă consumului, de la, de la de porții de metal până la achitarea, achitarea taxelor pentru, pentru studii. Și așa mai departe. Toate merg pentru consum. Pare uh, o consum, consum consumul, consumul în Republica afla. Moldova este în creștere. Consumul în Republica Moldova este în creștere. Asta uh, demonstrează că uh, capacitatea reală, reală, Uh, nu nominală a, uh -huh. de, de, de, de comparare a moldovan, a moldovan este una totuși înaltă. Dacă luăm nominală după, după, după resurse pe care le primește resurse disponibile pe care le are uh, oficial conform hârtiei uh -huh. deci clar că suntem la un nivel uh, redus. Dar dacă luăm în calcul și 100-200 de euro care vin suplimentar și care nu sunt indicate nicăieri vedem că acest consum este alimentat de, de aceste remitențe remitențele ne pot salva ne pot salva în condițiile în care prețurile avem deflație chiar în luna trecut trecută, luna mai prețurile nu cresc vindeurile cresc mai mult decât ritmul inflației. De inflație, că avem 5,1 inflația într-un an comparativ cu mai anul trecut și în această situație, eu cred că ar, ar putea să fie întreprinse în niște măsuri pentru a atenua. O promovare, un marketing, când ne-a văzut Italia că își fac publicitate producătorii de piese și cumpărați piese și cele noastre. Sau de miri, cumpărați doar miri moldovenești. Niște campanii de este un pic mai naționale, mai mai naționaliste în sensul bun al cuvântului, deci ajutăm sau salvăm producatorul autocton. Au fost niște tentative dar au fost așa mai multe la nivel de... Ar trebui să o facă cei de la guvern, probabil consultându-se cu organizațiile non-guvernamentare de profil pentru a reevalua asta. Ar trebui să o facă producătorii și asociațiile de producători, pentru că unii deja fac, producătorii și asociați de producători. Uh, pentru că ei deja nu mai sunt culhozi și brigadieri. Ei sunt cei care promovează politici de marketing, de management. Nu zic, guvernul uh, să uh, le oferă anumite avantaje, anumite facilități față de producătorul extern. Bun, uh, este o altă uh, deci, uh, secție, un alt compartiment al uh, discuției noastre, pentru că vorbeam anterior că uh, Protecția producătorului se face inclusiv prin uh, facilități fiscale. Dar nu numai fiscale, uh, ci și prin uh, organizarea pieței de desfacere. Uh, ia vedeți cât trebuie să dea la mână cuiva sau cât trebuie să investească un producător de autohton ca să intre într-o rețea serioasă de, de magazine. Încearcă să vezi că trebuie să plătești în euro, în mii de euro, în zeci de mii de euro ca să-ți primească marfa ta pe teșghea. Păi, guvernul n-ar putea să spună că e, 10% din venit sau 5% din venit, vacanță fiscală, magazin, numărul 1, Green Hills, nu le fac, reclamă că sunt ale noastre, metro, așa și mai departe. Dacă e, dați prioritate mărfilor moldovenești pe, pe teșghele voastre. Ei ar fi bucuroși. Pentru că au venituri de milioane, de zeci de milioane, de sute de milioane. Iar un 5% din, dintr-o sută de milioane este o cifră. Uh -huh. este, este o sumă. Problema aceasta există și în România. Foarte greu au acces producătorii români de roșii, mere, pere, fructe, chiar citem de un, un articol, în rețelele mari de distribuție. Pentru că ei și-au făcut standardul lor, roșia trebuie să aibă 7 cm, ca diametru, castravietele 4 cm și mai și mai departe. Deci, dar, bun, sunt motive. Poate e și bine că trebuie să mergi la niște standarde. Dar eu cred că roșia de 5 cm jumătate, fără chimicale, pentru că să o crești la 7 trebuie să bagi întreze chimicale, ar fi mult mai, mai preferată de consumatori. Mm -hmm. Adică sunt probleme. Dar. Rețelele noastre de consum ar putea să, spun eu, să ofere producătorilor de fructe și legume, dar și procesatorilor, să ofere vreo 30-40 de milioane de dolari din pierderile evaluate de Ministerul Economiei și restul pe piața internațională. Puneți băieți, băieți muncă la contribuții, asociați, vă numbrați fiecare cu căldărușă și încă un lucru foarte important, în Italia, eu cred că la nivel de guvern, având această asocia, instituție de control fitosanitar, ar trebui să fie elaborate uh, niște sancțiuni foarte drastice pentru cei care exportă mărfuri Necalitative. necalitative sau cu fluturi sau cu paraziți sau. Eu stau și mă gândesc. Bun. Sau iau uh, la labă. ăștia de aici? Sau producători, uh, sau unii exportatori iau la labă. Sau iau, uh, sunt sunt mituiți și acceptă mita din Rusia ca să compromite imaginea Republicii Moldova. Pentru că au fost și astfel de cazuri în țări de baltice. Când îi cumpărau pe unii exportatori de lapte din țări de Balci, ca să special, să... special să ducă în Rusia lapte de calitate proastă și Rusia să aibă motiv să, să interzică exportul uh, de lapte de produse lactate din, din Lituania și Letonia. Au fost cazuri. Eu, cunoscând deja uh, tacticile rușilor, care nu au scrupule, uh, îți dai seama că... Uh, îi dă un milion de, de, de dolari unui, uh, sau unui grup de astfel de exportatori, să nu super nimeni, eu o ipoteză, ca să compromită exportului general, ca să aibă rusă un motiv pentru a compromite exportul general. Și licența de export pentru, acest, pentru, aceștia, pentru cei care au dus aceste uh, produse neverificate trebuie uh, să fie retrasă imediat. Cu sancțiuni. Cu sancțiuni, cu pedepse, cu amenzi foarte mari. Uh, pentru că e, că vorba, de, e vorba de, e vorba de uh, obstrucționarea Republicii Moldova. E vorba de atentata a securitatea economică a Republicii Moldova. A comprobit niște exporturi care aduce valut, aduc valută în țară și credibilitate, înseamnă a atenta la securitatea economică a Republicii Moldova mă rog. Am mai vorbim despre acest da. lucru. Ar trebui, domnul Sula, de la uh, acest departament de control fitosanitar, Ministerul, Ministrul Agriculturii, dar și Guvernul, în primul rând, pentru că noi le dăm acestor agenții dreptul să fie independente, dar până la urmă ele și își cam fac de cap unele dintre ele. Nu mă refer uh, concret la această agenție. Uh, ar trebui să evalueze și să examineze fiecare caz foarte serios. Nu că hai că e băiat bun că e de la Liova. Foarte serios. Și să vadă, băiete, de ce ai dus piersici cu molie orientală? Că la noi, în Republica Moldova, molie orientală nu este deci, restricționată. Adică nu nu considerăm ca pericol pentru, pentru producția de piesici. Și atunci se răspunde băiatul. Sau că a avut acte false, sau că n-a trecut deloc controlul, sau că cineva i-a permis acest lucru, sau că molie n-a fost și rușii au pus-o. Adică dacă suntem oameni serioși și, vedem, și încercăm să vedem cine ne-a dobărât avionul economic, azi adunăm bucățic cu bucățică și să reconstituim imaginea Boeingului ului uh -huh. Agricol. Asta este. Apropo, <coughs> pentru că tot vorbeam, începuserăm de la relația pe care o avem cu Federația Rusă pe segment comercial și imediat revenim la Chișinău. De ce nu ar nu s-ar auzi acum despre eventuale sancțiuni îndreptate împotriva Rusiei chiar să se decidă eliminarea ei din Organizația Mondială a Comerțului, unde, spuneam, și mai devreme, a intrat foarte greu. Trebuie să fac cineva de miesturi respective. Moldova nu face de miesturi respective. n nu, nu, o... nu prea fac pentru că, bun, suntem state mici și nu vrem să răspund, nu avem puterea ca americanii să răspundem cu aceeași monetă. Asta este, ruși sunt imprevizibili. Deci interesul nostru este să păstrăm piața rusă. Pentru că nu e vorba de Putin sau de Lavrov sau de alții, deci potențial inculpați. Sau uh, bănuiți sau uh, suspectați, cum ar spune Curtea din de Republica Moldova, uh, Sunt ruși care vor să ieși, mănânci și rușii, ca moldovenești, să bea vin bun moldovenesc. Nu, nu este o, o piață atât de mare, dar este una tradițională. Nu este mare, că adică este una mare pentru cantitatea noastră foarte micuță și modestă de importuri. Rusia are 140 de milioane de oameni. Turcia are 70. Unii mai conveneabă, să ne chinuim cu rușii sau să, să mergem spre Turcia, numai că Turcii au mai mult patrunjel ca noi. La nuși patrunjelul crește pe piatră, dar noi patrunjelul nu... Nu știu ne crește Că e atât de puțin Dacă se, se Pur și simplu există rețele Există tradiție, există piață, există un consumator Care Hai să spunem așa, tolerant Sau care s-a deprins, care are încredere În producția noastră, e mai ușor Există aceste legături tradiționale Aceste rețele și legale Și legale S-a stabilit acest parteneriat De 10 și zeci de ani și atunci E mai ușor să-ți desfășori Niște activități de export Când cunoști piața Cunoști uh, cumpărătorul Nu ai nevoie de strategii de marketing uh, Mai ales pe un, că pe unele segmente uh, uh, Ai uh, avantajul uh, cont, Sortimentului mărfurilor Și avantajul uh, tradiției Și așa mai departe uh, Asta este dar, bun, Un european are 500 de milioane de piață Hai să mergem pe piața cealaltă tot atât mai mult că noi trebuie să privim real niște lucruri și în perspectivă. Rusia elaborează sarcini de perspectivă. Astfel, ea planifică ca până în anul 2020 să-și asigure 80% din de necesitățile de lactate, 90% din necesitățile de pâine și 80% din alte, adică de cartofi. Iar are potențial să dezvolte capacități de producție pentru a-și asigura aceste necesități, care acum le acoperă în proporție de 40-50% din importuri. Și atunci, ce facem în 2020 când Rusia nu va mai avea nevoie de fructe, de cartofi, de roșii, de castraveți, de lapte, de carne din Republica Moldova? Ce o să facem atunci? Și producția rusă să fie mult mai ieftină. Pentru că Rusia o să pună taxe pentru mărfurile moldovenești. Adică trebuie să primim un pic în perspectivă Ar trebui să ne învățăm mai bine deja Sau să invităm niște evrei Mai mulți evrei în Republica Moldova Când erau evrei, evrei era și comerț în Moldova Acum, deci, nu-i comerț, dar e un fel de Cum se numește Marketing marketing nu e chiar comerț marketing este ați băga ce-ți place sau nu-ți place pe gât să ne referim și la sfârșitul de sesiune parlamentară, sesiunii de primăvară-vară, urma să se încheie vineri actuala sesiune de primăvară -vara a legislativului, dar pentru că, la un moment dat, nu a mai existat quorum, deputații comuniști au ieșit din ședință și s-a încheiat subit acea ședința a Parlamentului, azi la ora 11 deputații se convoacă din nou în ședință, forumul va fi din nou o problemă pentru că mulți dintre deputații au mers deja în vacanță să se odihnească, nu? Chiar săptămâna trecută discutăm în edițiile noastre dacă nu ar fi cazul să mai renunțe la vacanță deputații, mai ales că avem de implementat acel acord de asociere pe care l-am și ratificat așteptăm să fac același lucru și toate statele membre ale Uniunii Europene, ar fi fost important și ar fi jucat parlamentarii un rol mai mult sau mai puțin decisiv în implementarea acestui acord, în considerare că până la legerile din 30 noiembrie nu mai e mult timp, iar cetățenii ar trebui să simte efectul, impactul semnării acestui acord, tot vorbim de implementare, atât mai au vreo 20 de proiecte de legi ce urmează a fi votate. Astăzi, multe dintre ele se referă, spuneam, la aplicarea acelui acord de asociere cu Uniunea Europeană. Un acord a fost semnat în baza acestui, acordul încă nu este totalmente în vigoare, pentru că nu este ratificat de, cine a ratificat? Câteva state, da. membre ale Uniunii Europene? Câteva state, românești, câteva. Pentru a realiza acordul, trebuie să muncească agenții economice. Este în favoarea lor. Cetățenii munceze deja, stând în rând la pașa biometrice și mergând e, în Europa cu diferite treburi. Pe acest segment strict personal, problema se rezolvă strict personal. Așa trebuie să se rezolve și pe, pe acest segment. Un european a deschis piața pentru vinuri. Hai, produceți vinuri moldoveneși bune. Ceresi piața. Nu se ducă Leancă, nu se ducă cine Filat sau cine trebuie să ducă acolo Norman să construiască buticuri în Londra și Paris. Mergi de acolo, investiți. Avem o diasporă foarte puternică și bine așezată în Europa, dar și în Canada, dar și în Statele Unite, Pun, mai plăpând. Sunt cetățeni canadieni, sunt cetățeni uh, uh, portughezi, spanioli, uh, greci, francezi, italieni. Italien. Mai... Antrenații. Antrenații în aceste politici de marketing european. Ajutații să-și deschidă patiserii, vinării în orașe de reședință. Investiți un pic, elaborați planuri și mergeți. Avem jumătate de milion de oameni în Europa. De ce nu folosim aceste rețele? Noi Vorbim despre imigranții noștri ca despre niște furnizori de bani și oameni care mai au probleme cu Republica Moldova, că bani le impozităm fier de calcat, banul le impozităm și așa mai departe, niște chestii de electorale, trucuri electorale, că acum apar uh, inițiative... Când, în genere o să-i aducem cu uh, mercedes o acasă pe cei plecați la moci psihotare, numai ca să voteze pentru noi. Mă refer și la inițiativa domnului Corman și altele cu ori impozităm, ori nu impozităm, ori dată în viață, ori dată în cinci ani, mărfurile nu vor fi impozitate când se reîntorc sau nu se reîntorc. Uh, ei trebuie antrenați așa cum au făcut, fac nemții, așa cum fac evreii. Unde este un evreu în lume și vorbesc foarte mult respect față de poporul evreu. Există, acolo unde este un evreu în lume, există, este prezent statul uh, Israel. Sunt prezenți toți evrei. Ne avem jumătate de milion acolo. Avem piață deschisă pentru vinuri. Avem cote marite pentru fructe, pentru legume, pentru uh, uh, alte produse. Păi de ce nu folosim aceste rețele? Hai să folosim avem oameni care cunosc limba, care cunosc tradițiile, care sunt integrați în această societate. Hai să scoatem care se spune că sunt harni. să scoatem pe oamenii noștri din, din dormitoarele babelor, senile și a moșneșilor senili din, din Europa, care le duc din, oala din noapte și care le au grijă de ei. Se scoatem și se transformăm în agenții economice ai Republicii Moldova. De ce nu? Nu este, nu este, nu este peste măsură. Interesul ambasadorilor trebuie să fie căutarea acestor oameni, elaborarea acestor strategii, discuții cu ei. Oameni buni, ce facem? Uite, 2 milioane de euro investim unde? În Padova. Ce facem? Deschidem trei magazine sau luăm în arendă pe 10 ani. Iată, producția o aducem aici. Pentru că Italia este un, un, un partener comercial foarte, foarte bun cu se află printre, iar, cândva, iar, prin topul celor 6-7. Acordul de asociere, domnului Gerasim, totuși nu conține doar partea economică Atunci când ne referim la acordul de comerț liber mai, e, mai sunt probleme, lupta împotriva corupției Reformarea sistemului judecătoresc, cel al procuraturii, inclusiv Probabil și aici, pentru că tot avem restanțe și a venit și președinte la PCE Și ne-a mai arătat odată cu degetul că Trebuie să intensificăm eforturile în privința reformării sistemului justițiar și uh, luptei împotriva, împotriva corupției. Trebuie să fie clar și acest lucru că ține de, acest, de implementarea acestui plan. Bine, acord 100, de 100, în, 4, în ultimii trei ani, 140 de judecători au părăsit sistemul. 140 de judecători. Deci cu 40 au plecat de când s-au majorat salariile. Deci se un pic. Uniunea Europeană nu știu dacă ai fost atent, eu am fost foarte atent, treaba asta nu se discută, dar mi pare că trebuie să o dezbatem în mod special. Uh, șeful uh, reprezentanții UE în Republica Moldova a declarat într-un interviu, dacă mă știe, pentru Comersant, Da, pentru Comersant, Că în uh, Europeană instituțiile specializate au intentat dosare și investighează cazurile în care funcționari publici din Republica Moldova au fost implicați în folosirea irațională sau deturnarea fondurilor europene. Eu am temere că unul din acești funcționali și-a dat demisie recent și în curând și va da demisie și din partid. Nu spun cine, mănăstiri într-un picior ghiști și că ce. Cu eu, deja după semnarea acestui acord, ne va ajuta foarte mult ne va grăbi ne va împinge din urmă așa precum trebuie să au meșcat bine în România în Ungaria, în Polonia și așa mai departe când există deja acest sprijin suport, dar nu numai sprijin suport ci această presiune de angajament se vor schimba lucrurile aici se schimbă mai greu noi acum trebuie să ne stabilizăm economic. Eu nu spun că este mai puțin important de uh, corup, uh, uh, uh, corupției. Pentru corupția creează multe probleme și m-a referit da, la, la ele pe parcursul acestei emisiuni. Uh, dar Parlamentul va adopta aceste legi, ele vor intra gradual, sau cu timpul, într-un an, în doi ani, în vigoare. De când este România membra a Unii Europene? Aveți? vedeți. Deci acum, cum crește tvl lugul luptei împotriva corupției, deci la, mai, la început cu legi, cu adoptarea legilor, crearea instituțiilor, uh, eliminarea din sistem a, a, a celor justițiarilor corupți, uh, o reformă în procuratură, în justiție, independența reală a instituțiilor și iată efectul în ultimii 2-3 ani. Deci 4 ani a fost pregătit. 4 ani în urmă. Toți mafioții din Parlamentul României deci erau uh, protejați de, ca Dumnezeu acolo. Acum iată că sunt scoși de urechi în ultimii 2-3 ani din Parlament. Când mai era treaba asta? Nu mai era. 4-5 ani. În urmă. Uh, de aceea spuneam că acum este foarte important să rezolvăm niște probleme stringente. Împotriva cât, cât este posibil și cât avem sprijinul Unii Europene și avem motive să ne rupem de dependența economică din Est care ne șantajează și ne creează mari probleme. Și treptat să le facem și pe celelalte. Ne oprim aici vă mulțumesc pentru participare, domnule Gerasim. Vă aștept și săptămâna viitoare. Am stat de vorbă cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Urmează șterile orei 10. După actualitatea va continua. Puncte de reflexie.